פרק י' ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הקירובים כאבן ספיר, כמראה דמות כיסא נראה עליהם. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר בוא אל בנות לגלגל, אל תחת לקירוב, ומלא חופניך גחלי אש מבנות לקירובים. וזרוק על העיר. ויבוא לעיניי. והקירובים עומדים מימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירום כבוד אדוני מעל הקירוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נגח כבוד אדוני, וקול כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה, כקול אל שדי בדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבנות לגלגל, מבנות לקרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן. וישלח הקירוב את ידו מבינות לקירובים אל האש אשר בנות הקירובים, וייסע וייתן אל חופני לבוש הבדים, וייקח וייצא, ויירה לקירובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם, ואראה, והנה ארבעה אופנים אצל הקירובים, אופן אחד אצל הקירוב אחד, ואופן אחד אצל הקירוב אחד. ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראה הם דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו. לא ייסבו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש, אחריו ילכו. לא ייסבו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם וכנפיהם, והאופנים מלאים עיניים סביב לארבעתם אופניהם. לאופנים להם קורה הגלגל באוזני. וארבעה פנים לאחד, פני האחד פני הקרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר. וירומו הקרובים, היא החיה אשר ראיתי בנהר קבר, ובלכת הקרובים ילכו האופנים אצלם. ובסעת הקרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ, לא יסבו האופנים, גם הם מאצלם. בעומדם יעמודו, וברומם ירומו אותם, כי רוח החיה בהם. וייצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הקרובים. וייסעו הקרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר קבר, ואדע כי חירובים המה. ארבעה ארבעה פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם, ודמות פניהם המה הפנים אשר ראיתי על נהר קבר, מראיהם ואותם איש אל עבר פניו ילכו.